Увечері Гануся не хотіла ні їсти, ні пити, ні спати, ні гуляти, тільки вирядувала, Постійно лізла на руки і показувала пальчиком на вікно. Гануся чекала на маму. Вона знала, що мама прийде ввечері, і вони разом заховаються у своєму маленькому будиночку з подушок та ковдри, де солодко спатмуть у двох. Гануся знала, що про всяк випадок у мами завжди знайдеться смачна соска. Від мами пахло солодким молоком. Вона була тепла та м'яка, мов булка, а від батька віяло цигарками, і ніде було притулити голову, скрізь самі кістки. Гануся виглядала маму у вікно, підходила до дверей та уважно прислухалася до голосів у коридорі. Постійно промовляла: "Мама, і не могла ніяк розважитися. О дев'ятій Павло підігрів молоко, налив у пляшечку, і з нею проходив за донькою ще півтори години. Коли очі в Малої стали червоні та сонні, він поклав її до себе, заспівав тихесенько пісеньку, погладив її маленьку спинку, животик, поцілував носик. Донечка трохи покрутилася та й заснула. Змучений батько поринув у сон, чи не раніше за неї. Справжній жах почався о третій ночі. Павло прокинувся від страшного зойку дитини. Вона сиділа на ліжку і голосно вирищала. Павло спробував пригорнути її, але донечці потрібна була мама. Мала вигнулася дугою та завирищала ще дужче. Павло грів молоко, пропонував воду, вмикав світло, бавив іграшками. Все марно. У стіну тим часом стукали сусіди. Наслухавшись до схочу співів, сусідка принесла Павлові пляшечку самогону. «Навіщо це?» – перекрикуючи доньку, запитав до краю знесилений батько. «Це вам, щоб заспокоїтись. Тобі чарку, їй п'ять крапель». «Та ви що? Їй же не можна!» – злякався Павло. «Повір мені, я трьох дітей сама вирощую. Знаю, як це нелегко. Самогон чистий, кращого не знайдеш. Я його тримаю для особливих випадків. Обіцяю, все буде добре», – запевнила сусідка. «А п'ять крапель – це не забагато?» – завагався нещасний батько. «Запам'ятай так. Дві краплі на сто грамів, тобто п'ять на двісті п'ятдесят заспокоїться хвилин через п'ятнадцять і спатиме, як після маківки. А Як же завтра? А якщо звикне? Не вгамовувався Павло. То я тобі залишу ліки, знизила плечима сусідка. Ти ж у нас тепер батько одинак. Тобі допомагати треба добрими порадами. І не чекай довго. Нам завтра на роботу, і ми хочемо відпочити. Так, я розумію, відповів Павло. Неслухняними руками Він накрапав в Самогону молоко І всунув доньці у рота. «Пробач мені, моя китю!» Прошепотів він. «Але я не можу інакше. Вони з'їдять нас живцем». Ганусі сподобався Смак п'яного молока. Вона випала майже все І швидко замовкла. Вона заснула, але схлипувала уві сні. Як було обіцяно, Малеча спала усю ніч. Але Павло... Не міг стулити повік, все прислуховувався, як вона дихає. Різні думки лізли в голову, і він був щасливий, коли побачив ранок нового дня. Донечка спала, і тоді, коли він пішов на службу. Тітка Орина з'явилася, як обіцяла, але нагадала, що посидить з малою, сьогодні-завтра, та піде звідси. Горе у кожного своє, і нічого ділитися з іншими. Павло поцілував доньку і вилетів з дому. Повертатися сюди ввечері він боявся. Що таке розпач, Павло ще не знав. І сьогоднішній його стан, мабуть, так і називався. Зранку двічі побував на виїздах. Він робив все похабцем, аби швидше повернутися до відділу. Конче потрібно було зустрітися з Карпом, Тільки переступив поріг кабінету, Задзвонив внутрішній телефон, і Тетяна покликала його до полковника. Мабуть, той вже чекав на детальний опис злочинів Діани. Павло сумнівався, що йому вистачить сміливості відверто сказати все, і вирішив спершу зайти до Олексійченка, спитати, що можна зробити, аби цей фарс закінчився. На другому поверсі два солдати волокли тіло жінки. У напівтемряві роздивитися обличчя бідолашної Павло не зміг. Лише зауважив довге розкішне волосся, що тягнулося по підлозі. Її потягнули до запасних сходів. Кого зупинився, дивлячись йому слід. І коли на її ноги упав промінь світла, він розгледів вечірні туфлі та чорну довгу спідницю, точнісінько як у Діани. У його дружини були такі самісінькі коси. Лейтенант Когут наздогнав охоронців і наказав їм зупинитися. Він підвів їй голову, щоб побачити обличчя жінки. Це була вона.